37-ci məzmur Davudun məzmuru Pislik edənlərə görə narahat olma, Fitnəkarlıq edənlərə qibdə etmə, Tezliklə onlar ot kimi quruyacaq, Yaşıl çəmən kimi tez solacaq, Rəbbə güvən, Yaxşılıq et, Bu diyarda arxayın ömür sür, Rəbdən zöv qal, O da səni ürəyinin istəklərinə çatdıracaq. Yolunu Rəbbə ver, ona güvən, O edəcək. Rəbb sənin salihliyini nur kimi aydınlaşdıracaq. Həqiqətini gündüz günəşi tək çıxaracaq. Rəbbin hüzurunda sükut et, onu səbrlə gözlə. Yolunda uğur qazanan hiləyər insan üçün narahat olma. Qəzəbi ad, hiddətdən çəkin. Narahat olma, bunlar insanı şərə salar. Çünki şər adamlar kəsilib atılacaq. Rəbbə ümid bağlayanlar ölkəni mülk olaraq alacaq. Biraz gözlə, pis yox olacaq. Yerinə axtarsam, belə tapılmayacaq. Həlimlər, Yer üzünü mülk olaraq alacaq, Əmin amanlığın bolluğundan zövq tapacaq. Şər adam, Salihin qəstinə durur, Ona qarşı dişlərini qıcıyır. Amma xudavənd, Şər adama gülür, Onun dövranının az olmasını bilir. Məzlumu, Fəqiri yerə vurmaq üçün, Düz yolda olanı boğazlamaq üçün, Pislər qılınç çəkər, Ox kəmanını qurar. Lakin onların qılınçları Öz ürəklərinə saplanacaq, Ox kamanları parça-parça olacaq. Salihin azmalı, Pislərin bütün sərbətlərindən yaxşıdır. Çünki pislərin qol qanadı qırılacaq, Rəbbi isə salihlərin dayağıdır. Rəbbə kamillərin gündəlik qayıqları məlumdur. Onların irsi əbədi qalacaq. Dar gündə utanmayacaqlar. Qıtlıqda tox yaşayacaqlar. Lakin pislər həlak olacaq. Rəbbin düşmənləri çəmənin təravəti kimi solacaq. Tüsti kimi çəkilərək yox olacaq. Pis adam borc alır, Qaytarmar. Salihlər səxavətlə paylayır. Rəbdən bərəkət alan Ölkəni mülk olaraq alacaq. Lənət etdiyi kəslər Kəsilib atılacaq. Rəb insana gedəcəyi yolu göstərir. Kimdən razı qalırsa, Onu möhkəmləndirir. Bu insan büdrəsə də yıxılmaz. Çünki Rəb Onun əlindən tutar Gəncliyimdən qocalıqma dək Salihin tərk edildiyini Nəslinin çörək üçün diləndiyini görməmişəm O, hər zaman səxavətlə borc verər Övladlarına xeyr dua gələr Şərdən çəkinib yaxşılıq et ki Ölkədə əbədi məskən sala biləsən Çünki Rəb ədaləti sevir Heç zaman möminlərini tərk etmir Salihlər daim müdafi olunacaq, Pislər nəsilliklə kəsilib atılacaq, Salihlər ölkəni mülk olaraq alacaq, Onlar orada əbədi məskən salacaq. Salihin ağzından hikmət çıxar, Dili haq söz danışar. Çünki Allahın qanunu ürəyindədir, Ayaqları büdürəmir, Pis adam salihi güdür, Onu öldürmək üçün fürsət axtarır. Rəbb, salihi pisin əlinə düşməyə qoymaz, Ona ittiham oxunanda məhkum olmaz. Rəbbi gözlə, onun yolunu tut. O, sənə ölkəni mülk olaraq verəcək, Səni yüksəldəcək. Pislərin kəsilib atılacağı zamanı görəcəksən. Münbit torpaqda yaşıl ağac tək bitən, Kök salan zalım pis adamı görmüşdüm. O keçib getdi, yeri boş qaldı. Onu axtararkən tapa bilmədim. Kamil adama bax, əməli salih insana nəzər yetir. Gələcək, sülh adama bəxş ediləcək. Amma bütün üsyankarlar birlikdə yox olacaq. Pislərin kökü kəsiləcək. Salihlərin qurtuluşu Rəbdəndir. Dar gündə onlara pənah yeridir. Rəb onların imdadına çatır, onları qurtarıb pislərin əlindən alır, çünki onlar Rəbbə pənah aparır.